Sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, faslun fil iman bi an quran kalamullah haqiqatan. Fasl. Haqiqatan Allahın Qur'an Allahın kalamıdır iman gətirmək, kalamı olmağına iman gətirmək. İnşallah bu məsələnin olmağına, yəni həqiqi həqiqətən Allahın kalamı olmağına məsələsinə toxunur. Və Şeyx Rəhiməhullah keçmişdi mövzuda. Qabaqda toxunmuşdum məsələyə. Və lakin yenə burada təkrar olunur çünki Bu məsələdə mühüm məsələlərdən biridir. Və həmçinin bu məsələdə ihtilaf olur. Və fikir verəsən ki, verirsənsə o məsələlər ki, biraz ihtilaflıdır, şeyx onu təkrarlayır. Daha aydın olsun. Həmçinin də əvvəl şeyx ümmi dəlillər gətirmişdi, amma burada biraz bu məsələni biraz şərh eləyir. Ki oxucu oxucu adın olsun. <coughs> Ümumiyyətlə Quran Allahın kəlamıdır, həqiqətən o, Biz dediyim istəyik ki Quran Allahın kəlamıdır Ondan başlayıb Ona qaydır Elə deyil Və bu məsələdə ümumiyyətlə Aleyhisselam Lakin müxaliflər, onlar dörd qismdir Təxminən Müxaliflər dörd qismdir Allahın kəlamı barədə mövqələri Ən birinci qism bunları deyirlər Cəhmiyyə Cəhmilə. Cəhmi lä Cəhm ibn Safvanın banıç tamamçıları. Onlar deyirlər ki, Allah danışmaz. Quran Allahın kəlamı deyil. Fəqət Quran Allah xalq etdi bir şey xalq edib və onu danışdırıb. Yoxsa bu Allahın kəlamı deyil. Allah danışmaz. Çünki biz də danışırıq Əgər biz də danışırıqsa Əgər Allah da danışsa Biz də danışırıq deməli Oxşadırıq Çünki biz də danışırıq Onun görə bu sıfəti gəlir inkarlıyıq Və ya başqa məna verir, məcburdular Və <coughs> lakin Subhanallah Demək lazımdır ki Bu əslində düzgün mövqədir Düzgün mövqə budur ki Allah danışır özün layiq olan danışmanı oxşatınmaq şərti ilə nə olsun indi biz danışırıq biz deməkdir ki biz Allah kimi danışırıq Ağzıbillə. biz də danışırıq qarğı da danışır papuqay da vəla ki papuqayın danışmağı bizim danışmamızı oxşayır yox baya pələnin danışmağı oxşamır tamamı əgər heyvan məxluq öz aralarında sifətlər oxşamırsa neçüb sən Allahın sifətini eşidəndə fikirləşsən ki, oxşayır. Əgər məxluqa fikir verəndə sifətlər fərqlənir birbirini arasında. Məsələ, əl. Allah s.ə.əli var, özünə layiq olan. Muxariflər deyirlər ki, sən oxşaddır Allah. <gülüyor> Buna bax, deyir Allahın əli var. Birinci, mən demirəm, Allah deyir. Və onun rəsullu. Bir də ayədir o hədistə, neçə hədistə, neçə ayədir. İkinci də, sən nə üçün başa düşdün ki, bu oxşatmalı? Nə olsun, bizdə var. Məxluqda olan sifətlər bir-birini oxşamır. Məsələn, əl, bizim əlimiz var. Bizim əl, 5 dənə barmaqdan ibarətdir. Oğucdan, dırnaqlar və s. Ola ki, qarışqanın da əli var. Qarışqan, əl deyəndə qarışqa, yəni bizim əl kimi nəcə başa düşdün sən? Həlcə, filin də əli var. Hənsən, başqa heyvanların da Yəni, bu nə deməkdir? Əgər məxluq sifətləri arasında bir-birinin arasında fərq varsa Oxşatmırsansa Necə ösən, Xaliqin sifətlərinin eşləndirdirsən, məxluq oxşayır Necə Məxluqun bir-birinin arasında sifətlərinin fərqi var Allahın da sifəti bizim sifətlərinin fərqi var İspat elə Dinən, ona layiq olan kimi. Ən salamat yox. Necə sahəbələr? Çünki sahəbələr bu ayələ nazırlandır, sifət barədər. Heç kəsə soruşmadı, ya Rasulullah, necə? Və ya gəl, bəlkə qüdrət deyək. Və ya neymət deyək, və s. Və ya intiqam, və s. Əksinə, bu məsələdə sahəbələr qəbul etdilər. Necə gəlib? və Peyğəmbər salsın necə gəlib o cür də qəbul etdi, təsdiq etdi bu ayələri hətta bu ayələrə, sıfətlərə özü də işlətdi necə gəlib nisana əgər belə qorxulu məna olsaydı, oxşatmaq necə müxaliflər başa düşür sahabələr soruşardılar çünki sahabələr o vaxt ki, adi, adi ayələrdə başa düşməyəndə soruşurdular Peyğəmbər sallarsın da əgər bunlar adi ayələr var idi, mövzular var idi Aydın olmaya soruşurdularsa, bu sifətlər barədə, həlbəttə soruşmalıydılar əgər, aydın dövdüsə. Əgər onlara soruşunmağı, onlara susmaqları, həmcə Peyyambar salısan, bunu şəhər etmək, susmağı, necə gəlib qabul etmək dəlalətdir və o cür də qabul etmək lazımdır və o cür qabul etmək, oxşatmaq deyil, necə müxaliflər iddia ediblər və əhl-i sünnə deyiblər, əhl oxşananlar da Allahı Əksinə, əl-i sünəl cəman yorul oxşatmaq Deməli, de, Allahın kəlamı cəhminyə deyib ki, Allah danışmaz fəqət Allah taala bir şey xəlq edib və onu danışdırır Allaha deyiləndə ki, bu Allahın kəlamı məcaz kimi başa düşürür deyiblər Bu məcazdır, deyəndə ki, Allah, bu Quran Allahın kəlamı məcazdır, yəni həqiqi deyil Həqiqi, Allah danışmaz deyiblər Çünki məcaz qeyri-həqiqi şeydir Həqiqi olmayan Və müxaliflər, fəlsifə əhli Məcazı çox istifadə ediblər Və xüsusən də belə mövzularda gələndə Deyiblər məcazdır Yəni qeyri-həqiqi Və səhib odur ki, Quranda məcaz yoxdur Və Məcaz deyib Yəni qeyri-həqiqi şeydir Əslə, Qur'an Allahın kəlamı döv Allah talab bir şey xəlq edib, onu danışdırıb. Və ikinci, müxaliflərdən ikinciləri, birincilər kim idi? Cəhmlər. İkinci, kulləbiyyədir. Allahın kəlamı barədə ixtilaf ediblər. Fəqlənə bilər, kulləbiyyə. Və kullablar isə, deməli kullablar, Abdullah ibn Said ibn kullabın davamçılarıdır. Abdullah ibn Said kullab. Yox, yox. İndi var. İndi əşarilərin içinə giriblər. Çünki əşariliklə kullablıq çox yaxındır. İndi məsələn, deyim məsələn, ayrıca kullabi ola ki, əşarə, ola ki, indi deməy də de düşgündür əşarilər. Əslində demə lazım kulla bilər. Kullab, kullab, kullabiyə. Çünki nə üçün demə olmaz əşarilər? Əşari. Yox. Dönüb, dönüb, hə, axırda da yox, hələ ortada, hə, ortada dönüb və kitab da hələ yazıb, hələ maxtı çatıb kitab da yazıb, axırda odur ki, qəzali kimi, qırxlı fəlsəfa oxudu, sonra axırda dedi ki, hədər keçdi işte, həyatım, heç nəfə boş şey, bir nəticəyə çıxmadı. Gəhə getdərdən e, hava, hava, havadır. Sonra döndü oldu sufi. Sufi oldu, lakin çünki sufilik əsasən fəlsəfədən yaranıb. Fəlsəfə ilə sufilik arasında böyük yaxınlıq var. Fəlsəfə hə. ilə gəlir, sonra deyirlər, deyirlər. Deyirlər ki, öləndə Səli Buxari istiqnasında idi. Vəla ki, bəzilə deyib ki, yox, bu dəlil döyük ki, qayıdım. Hə, çox sərhan. Hə. Hə. Deməli, dəlil döyük ki, qayıdım. Vəla ki, bəzilə deyib ki, Çünki Səl-Buxari əsasən əhl-i sünəvə Qurandan sonra hədis elmində, hədistə. Peyğəmbər salı hədislərində. Çünki ən səhik kitab Qurandan sonra Səl-Buxaridir. Və bu, əgər Qurana deyib ki, mən Səl-Buxarin, yəni hədislərlə Səhəl-Buxarədiyyəndə, yəni, Rəsuslar hədisləri, hədislərə ilə gedəcək, indi bəncələdiyim ki, bu dönməkdir zəlalət yolundan. Vəli kulləb, onlar nə deyiblər? Deyiblər ki, Qur'an hekayədir Allahdan. Onun kəlamıdır, Allahdan hekayət onudur. Yəni, birbaşa Allahın kəlamıdır. Yəni, tutaq ki, məşhur Yasin vəl-Qur'an-il-Həkim Allahın kəlamı da öl, Allahdan hekayət oldu, mənası. Allahın kəlamı da öl bu, yəni bir başa Allahdan çıxmıyıb bu. İki başa üçün nəyəcək? Yəni bu Allahın kelamı deyil, fəqət Allahdan hekayət deyil, Allah gör ki, bələ, mənada nəsə deyib. Ki, bunu inkar nə üçün bələ deyib, ki, Allahın həqiqi kəlam olmağını inkarləmək üçün. Çünki nə üçün? İndi başa çıxı çıxı sən ki, kulləbi Onlar Allahın dillə danışıla ki, səssiz və hərfsiz. Yəni səs yoxdur danışığında. Düzdür? Ha, onun görə dillə ki, hekayə oldu, hekayədir. Ulan dəllər... Dəllər hava. Hava İblisdan. Sonra, ha? Səssiz, buda hə? ki, hərfsiz danışığı hər, hər o, onlar, onlardan soruşmaq lazımdır. <gülüyor> ha, biz, mən də bu çətinliyi çəkirəm bunu. Üçüncü, üçüncü müxaliflərdən üçüncüləri yalnız ki Allahın kəlamında müxalifdilər Əl-i Sunna, Quran, Sunna-ya Əşarilərdir o da əbul Hasan Əşarinin baniciləri görür ki ola ki, səhib odur ki Əbul-Həsəndən yazmaq, addını yazmaq bunlar düzgün döyür, indi daha doğrusu, dönəndən sonra Əbul-Həsən Əşari Əbul-Həsən Əşarinin dönməyinə dəlilərdən nədir? Rüsus dəlilərdən Kitab yazır İvan Əhsan. İvan kitabını yazır və orada Əsvayevə sifətdə mövqeyini göstərib ki, səhabələr dəstəyi kimi ətrafındadır. Və təbii ki, əşərilər müxalifdir. Ona görə əşərilik yox, əslində kullabilər də olar. Lakin əşərilər də əşəri olan vaxtı hələm əşarilikdə deyirlər ki, Quran Allahın kalamından bir ibarədir. Allahın kəlamıdır. Deyiblər, kulla bilərlər hekayədir, bu səhə deyib ki, ibarədir. Yəni, bir ibarətdir, yəni, o mənası. Çünki neçün? Desələk ki, həqiqətən necə var Allahın kəlamıdırsa, onda səs və hərifdən ibarətdir. Məsələn, deyəndə ki, Yasin deməli, səsdir, bir də, yə, Y, ə, s, in hərflərinin ibarət oldu yəsin kəlməsidir. Deməli, onda deməkdir ki, ehtiraf edirlər ki, Allahın kəlamı səsdən və hərftən ibarətdir. Ona görə kullar bilər deyiblər hekayədir, hətə qaxsınlar bu səndən. Əşarilər deyiblərsi ibarədir. Bir ibarə. Allahdan bir ibarədir, kəlamıdır öyr Allahın. Lakin bunlar aramızda batildir, çünki onda Musa nə işitdi? Allah-ı taala birbaşa danışda xeyd. Yəni, səssiz yoxdur danışdılar. Hə? Hə? Dillər yoxdur, ağac danışdı, ağacda yaratdı. Ağac dirmənsə, Rəbbinə və s. Hə? Neysə. Sonra döndürəcə, muhtazillərdir. Muhtazillər də Allahın kəlamını inkar ediblər. Başqa məna veriblər. İndi şeyh şərhində gələcək. Və deyiblər ki, Quran məxluqdir. Səhəb üzrə, Quran məxluqdir. Nədir? Allahın kəlamıdır. Yaxşı, şeyh deyir ki, Rəhəməkullah Fəsl fəsl fəl iman bə ənəl-Qur'an kələmullah haqiqətən şərh. Aqulu faslun və min Allaha imandan. Və Allaha kitablarına imandan da biri budur ki, iman gətirəsən ki, Qur'an Allahın kələmidir. Məxluq deyil. Ondan başlayıb ona qayıdır, qayıdacaq. Şeyh Rahiməhullah Allah Quranın Allahın kəlamı olmaq mövzusunu gətirdi im imanın şərtlərindən birinə aid etdi. Dedi ki, bu məsələ imanın şərtlərindən birinədir, kitablara inanmaq. O məsələyə aiddir. Yəni kim Yəni, bu cür iman gətirməsə, Allahın kitablarına imanda imanı kamil olunacaq. Yəni, Quranın Allahın kəlamı olmağı gətirdi, hansım özlüyü qoydu imanın kitablarına inanmağa. Və imanı, Allahın, Allah təlumiyyəni, nazarə olan kitablarına inanmaq, Allaha inanmaqdır. Gətirir, sonra deyir Allaha. Deyir, kür, kür. deyir ki, Allaha inanmaqdan, onun kitablarına inanmaqdan da biri odur ki, Qur'an eləmaq çalın kəlamıdır həqiqətən. Ondan başlayıb, yəni bu neçə şeyx bunu deyir? Şübhəcilər ki, Qur'an Cəbrailin kəlamıdır, bəyə Muhammed danışıbəsi. Bu ayələr də gətirəcəklər indi qovada. Çünki məsələn deyil ki, Allah təala deyir ki, bu Əminin sözüdür, Cəbrailin yəni. Bir ayda də deyir ki, bu peyğəmbərin sözüdür. Bəzi müxaliflər səlah təhlil ediblər ki, Qur'an Allahın kəlamı deyil, Muhammedin sözüdür sallallahu əleyhi və səlləmə. Və Lakin, nə üçün Qur'an-ı deyirik ki, ondan başlayıb? Çünki əsli isə o kəlmənin Allahdandır. Əsli Allahdandır. Allah deyib, Cəbrailə, Cəbrail deyib, Muhammed sallarsın, Muhammed sallarsın deyib, əshablərin əshablərin əzibələyiblər. Məsələn, mən tutaq edirsəm, Yasim və Qur'an el-Hakim, nə üçün Yasin, Yasin daha məşhurdur bizdən. Yasim və Qur'an hakim İndi bu qamətə sözüdür, yox, Allahın kəlamıdır, Allah subhanəsələ belə deyir, Yəsin vəl-Qur'an il-Həkim evet, Deməli, ona görə şeyh Rahimullah buyurur ki, Qurana inanmaq ki, Allahın kəlamıdır, Allahın kitablarına inanmaq, imanı kamilləşdirir və Allahın imanı kamilləşdirir. Və Allahın kəlamı olmağı dəlil gətirə bilərsiniz ki, Qur'an Allahın kəlamıdır, Qur'anla, Biri də mühalif dəyəcək, dəlil gətir Ki, Kur'an, Allah'ın kəlamıdır. Alak Suresi var ki. yaradan Yaratana Rabbi adil. Yok, Kur'an'da ayı gətir ki, Kur'an'da dəyək ki, Allah'ın kəlamıdır bu. Əgər bir əldə dürükdürmə gətirər, bir əldə inə olma yəkəs, təhər ərisiyyəsə Y də mesafəqdir Vega üsl金 vəisty � beholdir? Əvər miyyə mecəyə kemə Üh specik hə dair və bəyyək niveau də cars Coast Mary tə illnessesədə və rəhər 6, yoxsa və fix səyəsədə Gilinə qədəqdir wing aqq mean Ismaqlaw Allah our auxfəqə ki وَاıyyən ahəəd Bunəl techniques filə interested qəmiş hətta yəsmə kələm Allah <gülüyor> O deyir ki müşriqlərdən biri sənə e, övün istəsə ona yəni kömək ilə hətta Allahın kəlamını eşitsin yəni Qur'an yəni kömək istəsə tövbe altı sonra müəllif deyir ki Allah inanmaq ki Qur'an Allahın kalamıdır, ondan nazil olub. Yəni Allahdan. Bu nazil olmağa da ayələr çoxdur Quranda. Nətəbirləş Qurandan dəlillər ki, Quran nazil olub Allahdan? Bəli. Hicr surəsi 9. Qadir, Lecanzay 7, 1. Hicr 9 surə. 19 Qadir 1 və s. Sorğu müəllif deyir ki, qeyr-məxluq. Məxluq Məxluqdur. Çünki nə üçün? Ə, dəlil gətirə bilərsiniz Ki Quran məxluqdur Quranına Həhəhəh Həhəh Hansı, necə daha yə? Yaratma alaya Həh, səlam Vəli, ərab sırası dəlili Biz bu mövzunu keçəndə keçmişdik abacada Şeyx toxumuşdur Biz dəlili hansı götürmüşdük? Ərab, ərab, heç göstərilmədi. Darşı təkrarlayım. Belə olmaz. Əraf 54. Burda Allah ki: "Əl-Ələhul Xalqu və Əmr". Xalq etməy və əmr ona aiddir. Əmri xalqdan ayırdı. Əgər Allahın kəlamı məxluq olsaydı, hələ xalqla, məxluqla kifayət nələr? Dirdi: "Xalq etmək və əmr". Əmri ayırdı məxluqdan. Və əmsinə Şurəllikî Şurə Şurərəyə, şura Allah səbhəndirə oləyə, kəzəlikə əvhəyinə iləyəkə rûhəm minə amrinə Bir öz emrimizdən bir ruh et, nazil etdiyə, Ruh ha. Ruh Ruh Şurəllikî Ve bu onu göstəri ki, Kuran, Allah'ın qəlamıdır Allahın kəlamı, yani Allahın sifətlərindən biridir, danışmağı. Allahın danışmağı onun sifətlərindən biridir, ayrılma sifətlərindən biri. Və sonra deyir ki, məllif ondan başlayıb. Biz bunu toxunmuşduq bu mövzuya, Quranın tərifində. Sən dedim ki, Quranı necə tərifləyiblərsiniz? Səndən sorusalar ki, və Quranın tərifi nədir? Sən deyəcəksən, necə keçək eşitmişdir onda. Mən bunu oxşuyur ki, Allah'ın kəlamıdır, ondan nazir olub, məxluq deyil, ondan başlayıb, ona qayıtacaq. Bu, qısa onun tərifidir Quranın. Sən Quran bizə tanıqdır, sən Quran, Quran Allah'ın kəlamıdır, məxluq deyil, ondan nazir olub, ondan başlayıb, ona qayıtacaq. Yaxşi, ne üçün deyirsən ki, tərifdə Quranın ondan başlayıb? Çünki hətta o zəlahat əhli bəzilədi, bilər ki, Cəbrailin sözü deyib, bəzilədi bilər Muhamməd sallallahu sözüdür Qur'an, olan kəlamı deyil. Lakin onu deyilsən ki, yəni lakin bu kəlam ondan başlayıb, o başlayıb. Və əgər ondan başlayıbsa, birinci o deyibsə ona aiddir. Məsələn tutar ki, sən... Elə deyil, çünki sən Əhməd Ağa deyil, deyər ki, bu nedir? Və sən işdən ki, sən elmə xəyanət edin. Çünki elm əman və e, əmanətlərindən e, də bilir ki, odur ki, kim ne deyib, o sözü ona aid edinəmək. Xüsusən lazım olanda, o sözə şəhirləriniz adı. Yəyə, sən tur, məsəl, nizamini şəhirlərin, yazdın, əmək yazmışam. Və ya, fülankəs dedi. Fülankəs yox, nizami deyib onu. Həməsədə de Qur'an. Qur'an əgərə Allah deyibsə, qəyrisinə deməyə olmaz, bəqmayarak qəyrisi onu desə. Əsələn qəyrisi belə şey diyebilmə Allah səhə hədələdi, insi cini dedik, gətirin bunu kimi birinci də bir dənə kəlmə soru, bir də, də sonra gətirme istəyəcəyi gətirədirlər, o səhə, hə daha Məhməd də yalan çıxıqlar səhə lakin, gətirəmədilər sual edir deməli, ondan başlayıb ne üçün dedik, ne üçün bunu dedik tərifdə ne üçün bunu deməlisən, ondan başlayıb bizə net məsələ ki, Cəbrailəndir. Məsələn, çünki var ayə ki, bu Cəbrailin sözüdür. Şura 192. 193-də deyir ki, şura 192 193-də deyir ki, və innehu latənzilu min rabbil alamin. Yəni innehu latənzilu Ki Cəbrail bunu gətirib bu ayələri. Sonra Nəhl 102. <coughs> nəhl 102 Hə, Şəbrail Yaxşı, sonra deyir ki Və iləyh yaud Ona qayıdacaq Neçün? Bunu qayıdləməyəsən Yəni, Qur'an ahırda qayıdacaq yine ona Çünki kiyamətə yaxın Kiyamətin alamətlərindən biri Qur'an qalaxacaq O kiyamətin alamətlərindən Aydınla, inşallah. <coughs> Allah biləni nə olacaq, ya dağılacaq, ya artı oxuyan olmayacaq, cəhalət olacaq. Yəni, lə lay ilə hədiyan qalmacaq, yani, bilmiyəcək, lə lay Allah. Əsəra burada, məni müəllif Məxluq Quran, yəni məxluq deyil, ona toxundu və biz bildik bu məslələni ki, Quran məxluq deyil, Allahın kəlamıdır, həqiqətən ondan nazir olub, ondan başlayıb və ona qaydacaq, Quran budır. Sonra müəllif? Ümumiyyətlə, Quran qalmıcaq, kilavə ədcad heç dən, ayələr hamısı qalmıcaq, qalmıcaq, qalmıcaq, heç dən. Yaxşı, orada da oldu. Um hə, Pavelyan. Əs-salahun zəyla biğəmci. Um Yaxşı. Soru müəllif buyurur ki, va nə həzəl Qur'an alləzi unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi və sallam. lazımdır. Huva Allah həqiqatan. Lə kəlamu ghayrih. Soru müəllif bu Qur'an Muhammed sallallahu alayhi və sallam nasil olub? Allahın kəlamıdır Allah'ın kəlamıdır və başqasının kəlamıdır. <gülüyor> və müəllif elə bir təkrarlayıq burada' fikir verəsən. Ola ki, Quranın əzəmətli olduğuna görə, əzəmətli şeydən danışıb. Allah'ın kəlamını, Quranla. Onu yenə təkrarlayıq oldu, fikir verəsən. Həm müxaliflər bu məsələdə olduğuna görə təkrarlayır ki, oxuyan əmçində təkrəlmanı yaxşıdır. E, Peyyambər sağlısan bir dənsə üç dəvə təkrarlayardır. Hətta onu eşidən deyirdi, sahibələr əzbərləyirdi, nə deyir? Elə yavaş deyirdi və təkrarlayırdı ki, əzbərləyirdi. Bax ki, bizdə təkrarlamaq olmur. Bizdə cahillə var, bir adə demişdə ki, mən təkrarlayıram. Amma təkrarlamaq yaxşı idi, həsələn. Təkrarlamaq, Allah Əsmaqsa ki, təkrarlamaq yadasa Allah, bəlkə məminən faydalansın inşallah, məminən faydalılar təkrar olmaqdan. Dolayə ki, qəlbi yağalar, Deyirlər ki ki, mən təkirlələyim neysə. Amma heç şey təkirlələmə, həmşəyə təzi salçı ilə xütbalərdir, təz olsun. 200-ə yaxın xütba oluq, Heç şey təkirləməmək, iki dərə təkirləmək. Ola xaişləm. Ola bir-birin oxşamıyım. Ne təkirləmək, Allah bilir. Hə, Yoxsul atdurlar, hiç evdə o ki, mən bunu biləm. Təkirləmək evdə o. Aydındır, əksinlər təkirl Hətta başa düşənlər başa düşsün. Və ya başa düşənlər təkrar olsun. Təzə gələnlər eşitsin. Laakin elə danla var, elə özün fikirləşir. Dir yox, mən hər şeyi demişəm. minlərlə dan lazım mən <Gülüyor> şey deyil. Məni tələb mövzuda danış. Yaxşı. İngiltərədə qalbi yaradı, başqa şey istəyirəm. İngiltərədə şeyxlər necə deyib, onları sizlə. Şeyxlər necə İngiltərədə danışırlar? Angül edəyir, işləyirlər hələd ağırsınlar. Qəlki, elhamdə, bura angül edəyir. Deməli, sonra Mənə biz dediydə de, ki, Çabralin söz olmağına ayələr getirdi ya. Həmsin Peyyambər səhəsində olan də ki, Allah atalar, deyir ki, bu, Peyğəmbərin sözüdür. Bəzilə bu ayələr getirdi ki, yox, bu, Məhəmmədin sözüdür sallallahu aleyhə o ayələrdə Haqqa suratı, qırk qıxbir Burda göstərək ki, bu, bu deməli <coughs> Qur'an Peyğəmbərin nə aşıqdır sözüdür? Haqqa El Haqqa və El Haqqa Qırk qıxbir Həmçinin Təqvir suratı Təqvir <coughs> Haqqa qırk qırk qırk necə çıxdın? Qırk qırk bir 19-20 19-20 Məsəl, bəndə bir səyib. Daha doğrusu, Hakk'a, Peygamberi aittir. Ki Peygamberin sözüdür. Tekvir ise Cabralin. Tekvir Cabralindir. Nəyə? Yani bu evləb səvindəyiz ki, kimlərsə deyir ki? Bunlar şeyhəm əndir. Bu, bu şeyhəm əndir. Yo, dəyir ki, bu Peygamberin sözüdür. Şəirin sözüdür. Onlar huvələ rəbəyəm əndirəyəm, onlar həyəm əndirəyəm əndirəyəm əndirəm. Deyil, şeytan sözü deyil və sayılır. Yəni deyirlər ki, bəli deyirlər ha. Ona görə etlər. ha Ona görə bu cür ayələ gəldi cavabəm. Cavabəm. Bəli təqfir Cəbrayil söz olduğunu dəlildi. Müsahibələr bunu dəlil gətirəcək Cəbrayil sözüdür. Və bəzi alimlər deyirlər ki, yox peyğəmbərin sözüdür. Haqqı ona sənəri gətirə bilər 40. Çox müəllif buyurur Keraxə moholla قَوْلْهُ وَلَا يَجُوْزُ اِطِلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ هِكَايَةُنَا عَنْ كَلَامِ اللّٰهِ وَا اَوْ يَبَارًا olmaz ki Allah-u Teala'nın kelâmı, Kur'an, Allah-u Teala'nın hekayədir veya ibâredir. Kimləri reddiliyir Şeyh Abdullah? Kulləvilə ne? Eşhərlərə. Kulləvilə ne dirlər Kur'an'a? Hekayədir. Eşhərlərse? İbâretdir. İbâreddir bir tane. Bir tane ibâre, məna. ولكن الشيخ بردان أتلالي تقول تقول إذا قرأه الناص أو كتبه في المصاحب لم يخرج بذلك أن, أن يكون كلام, كلام الله تعالى حقيقة إن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤدية رحمه الله الشيخ تقول أكسنا تقول Əgər insanlar onu oxsalar və yazsalar Qur'anı yenə Allahın kelamı olmağından çıxmır o mənadan. Yenə Allahın kelamı olmağından, həqiqətən Allahın kelamı olmağından mənasından çıxmır. Çünki əgər bir kəlimə plankəsidən başlayırsa, ona aid edilir. Kimdənsə başlayırsa, ona aid edilir. Ondan da onun, onun Ondan təbrik edənə yox. Ondan danışana yox. Əksinə ona aid edilir danışana. Məs misal çəkdim, məsələn, biri yasnizaminin şeirlərinin oxsendir. Oh, biz dedik ki, bu şeirləri plançə səsi yoxdur. nizaminindir bu şeirlər. Çünki nizamindən başlayıb baxın bu kəlmələrə. Hətta Quran <gülüyor> da. Quran nəcə İbrahimindir. Bax marağa İbrahim gətirib. Belə də <gülüyor> Məhəmməd sallarsın, nə də oxuyanın Quranı oxuyan ondan başlayır və sonra şeyh buyurur ki وَهُوَ كَلَامُ اللّٰهُ هُرُوفُهُ وَمَعَانِينَ Əksinə, Qur'an Allahın kəlamıdır həriflər və mənasıdır həriflərlə və mənasıdır yəni, səslə gəlib Qur'an Allah səslə deyib yəni, Yasin və Qur'an il-Həkim səs çıxıb səs, özün layiq olan o səs həriflərdən ibarətdir və necə gəlisinin acına gedirsin, budur ki Qur'an Allahın kəlamıdır səsdən və hərifdənlərdən ibarətdir. Sonra şeyh buyurur ki, o isə kəlamullah al-huruf dünəl-mə'ani və ki, Allahın kitabı həriflərdir, mənasızdır. Necə ki, Muhtazı ilə Cəxmiyyə deyir. Muhtazı ilə Cəxmiyyə nə demişdi? Muhtazı ilə Cəxmiyyə demiş ki, Allah s.ə.q. danışmaz, tredbirini danışdırır, birin danışdırıb. Ay qardaş, o danışanda Allah o mənalarda mənaları danışır. Necə var, yox? Çünki Allah danışmaz deyirlər. Çünki biz də danışıq onun yola. Baçı budur fikirləşmək. Şey yox ki, bacı də elə də yoxdur Yaxşı, voilà məani dunanılır. <gülüyor> Həmsəndə bəziləri kimi hərfləri qəbul etməyib, ancaq mənaları qəbul ediblər. Təbii ki, burada rəddilə, cəhmi gələn mütəzillərə. Şeyx Latin qısa məna deyir. Ona görə birik götürüb said şeyxin biz dedik ki, axı da vasitə balaca kitabdır. Çağ bu saf cümləni Bu nə demə idi? Onu necə demək istəyir? Şey? Bilmirsən ki, onda sən bilmirsən, bunu açam şey başa düşə O başa biləndə cəhmi mövqeyi nədir Quran barədə morfəsənəm yani ki, xılavı, yəni əşariləri. Təsəvvür etsən, biləndən sonra şeyxin sözü başa düşə bilərsən. Bilirəm ki, mən kitab əqidəsi kitabını oxumuşam əgidan. Bir səsə gəlməyəcək, inanma. La tərcüməni. Heç nə başa düşməz o. Sonra şeyx buyurdu ki, rahimehullah bu məzmun qutandan sonra fil imani bi ru'yati al-mu'minin bi rabbihum yawm Bu mövzular rəyə. Şeyx rahəmullah ki, ahəmd məsələlərini toxunur. Allahı görmək məsələsi. Laikin şeyx deyə bilər sən biz keçmişdə şeyx toxunmuşdu bu məsələyə. Daha kənə bu məsələdə şeyx təkrarlayır və daha biraz da aydınlaşdırır. Laikin şeyx burada bir də bundan danışmır. Deyir, yerlərin deyir, Allahı görməyi hər də görəcək hansı yerlərdə. O məsələyə toxunur. Yəni çox bir az genişləndirir. Və buyuruq şeyx rahəmullah <Sessizlik> və qaddaqla eydan fîmən zəkernəhu minəl-i imanı bihī və bi kütübihī və min mələikətih və bi rüsulihī el-i imanu biənl-i müminin yaravnahu yəvməl-qiyāmə. Şəhə Rəhəməlullah dəyir ki, necə biz qeyd etdi? Allah'a imanlar, O'nun kitablarına imanlar, O'nun melekələrine imanlar ve O'nun, onun peygamberlerine imanlar. Həmçinin ahiret gününe imanlar da biri odur ki, ahiret gününe. Biri dediyse ki, ben ahiret gününü alam o imanı kamilləşdirən məsələlərdən də biri budur ki, demək ki, inşallah mövmündə Allahı görür deyilər, qiyamət kimi. Bu məsələ hansı məsələ imanda kamilləşdirir? Yom, yom, ahirəti, imanı. ahirəti imanı. Ahirəti imanı kamilləşdirir. Ahirəti imanıdır, ahirəti imanı qutardır. Ahirəti imanın əhkəmləri var, məsələ. Ki sən deyəndə ki, mən ahirəti inanaram, ahirəti imanla Məyyən məsələləri nəməlsə ki, ahnədə iman kamil olsun. O məsələlərdən də biri, müminlərin Allahın görməyi Qiyamət günü inşallah, və cənnətdə və qiyamət günü. İndi şeyx danışır məsələ. Və buyurur ki, Rəxəmin deyəndə ki, Yaraunahu yomel qiyama Qiyanən e, bi afsarıyım O və ki, elə sunağa cəmə diyen de ki Allah-ı görəcəyi Yəni gözümüzlə Gözlə Kelb gözləni yox Kelb gözləni indi de görür Eda Kelb gözləni indi də görür Amma bakmayarak Qiyamət suresində xüsləşdiribsə o yeri O günü Ayrıza görməyə O görsən ki, gözləndir. Xüsusən də de orada üzə çəkir gözləri. Amma qəlb gözünə olsaydı, üzlə olmur. Qəlb kalb gözü qəlbdədir. Deyə bilərdi ki, qəlblər oyun görəcək. Lakin dedi, üzlər oyun görəcək. O, suratımada yeri yoxdur. Kiyamət 22-23. Və deyəndi ki, Allah s.ə.q. görmək, gözün ənəyi getən və sonra şeyh buyurur ki, misal getirir. Qovluhu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 وَكَّمَا يَرَوْنَا الْقَمَرَا لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا اِذَامُونَ فِي غُوِيَتِينَ Necə ki, ayı da, ayı da göreceksiniz, Bedri gecisi kimi, yəni ayda. O üçün Allah'ı göreceksiniz inşallah. Tabi ki, müminler de söylete Sonra deyir ki, ərasad. ərasadda göreceksiniz. Deməli, bu birinci görməyidir. Gözlə. En birinci görməyi ərasadda göreceksiniz, müminler. Evet, demələ ərasad da... <coughs> Böyük, açır yerə deyirlər, ərasat düz yerə, yəni binazad yoxdur orada, təpəyənəsdə qayaq, açıq adın yerdir. Hamı yığılacaq ərasata qiyamət günü, daha doğrusu qiyamətdən sonra, insanlar kəşr olunmayacaq, qiyamət olacaq, dağılacaq, ərişək, ərişək, məhv olacaq, alam, əslahatada başqaq, sonra israfı, şeyfuru çalacaq, hamı qalxacaq, gələcəklə, yığışacaq ərasata, ərasat da böyük yerdir, əsələ Adəmdən qiyamətəcən məxluq, həmisi yığışı boraq. Təsəvvli, nə boydadır? Orada kafirlər də olacaq. Həmi kafirlər, müafirlər də olacaq. Kələs mənim, gəlir. gəlir. Kələs mənim. Hə, Dərs inşallah, sonunda əşə olsun inşallah. Yaxşı. Hə. Deməli, ərasad bir düzdə nədir? yer, yəni orada düz yer tutubdur. Səhə razı, yer. Sonra məl-mürminlər ərsadda cənnətə girməmiştən qıvah görəcəyilə. Bu, birincidir. Görməyik. Necə Allah əsbəl-ətə Allah'a inanmayanlara barədə dedi ki Mütafifin suresi 15. ayə dedi ki Kəllə İnnəhum ən Rabbihim yəvm-i izinle mehcubun Allah Kiyamət günü onlarla Allahın arasında hicab çəkəcək. Görmüdəylər. Ayə-i-səirat. Qəlbi hicab da lazım idi. Hicab yoxsa nə ilə görsünlər? Aydındır. Mutaffifin 15. Kalla inna ilə rabbihim yawma idnə mahcubun. Və yomə iz, deyə bilərsən ki, ha. Qiyamət demək ki, burada Əla kıyamet demədi. Olaçın, diyirsən ki, dedi. <gülüyor> Çünki dedi, yevməyiz. Yevm, kıyamet günü. Necə edirsən, məliksi yevməddin. Yani, kıyamet günü. Yevməyiz, yani, kıyamet günü. Bədən dəyərə, yov, kıyamet günü də ver. Yov, kıyamet günü, de yom, dedi. Yevməyiz, məlikki yevməddin, kıyamet günü. Çünki, Diyir ki, Allah Ələh Ələlə Mutafffin ələ altıda Yawma yagumun natu lirabbilə O gün ki, hansı ki, insanlar ələmlərin Rabbi üçün qarşısını gələcəyirlər Yawm-üddi o günə ələ mutafffin də subət Maliki yawm-üddin getir və fatihəni yani. Yawm-üddin, kiyamət günün altlarına biridir <gülüyor> ki, gün ancaq din fayda verilir, ona görə Yoxsa adınlardır, dollar günü və ya Məsides günü, və ya əmoğlu və ya Vəzifə günü. Dedik din. Cidik din fayda verecek. Deməli, lakin bir az ərasad, ərasad, insanlar üç kismə bölünəcək. Ərasadda məhşər günü. Birinci mövminlər, ikinci kafirlər, mövminlər hansı ki, batin ilə, zahir ilə kafir hansı ki, batin ilə, zahir ilə kafirdir, münafiqlər hansı ki, zahir ilə mümindir gör şey ki, batin kafirdir. Münafiqlər. Və şey yox ki, müminlər, elhamdülillə, hem ərsatı görəcəklər, Allah s.b. həm cənnətə, cənnətə. Cənnət dâfil olunan sonra. Amma kafirlər görməcəklər, mütləqə. Kafirlər Allah'ı görməcəklər ərsatı. Lakin, bəzilə deyib ki, görəcəklər, Allah s.ə.q. Lakin, görəcəklər qəzəb sifətinə, xoş sifətdə yox. Bəzilə ki, kafirlər görəcəklər, lakin, qəzəb sifətinə, xoş sifətinə yox. Lakin, Şeyh Xüsemin r.a. deyir ki, dəlillər göstərir ki, onlar görməyəcək. Çünki, mutafifin 15-də, deyir ki, hicab çəkiləcək aralarda deməli görmücəklər. Səyi bud, inşallah. Allah bilir. Lakin munafiqlər, yəni munafiqlər də tarazlara. Amma ki munafiqlər qiyamət günündə görəcəklər. Allah hə. Oğlu, arəsatda. sonra hicab çəkəcəklər. Bəli. Gəlir çünki zahirən müsəlman idilər ona lakin sonra hicab çəkəcəklər. Hicab çəkəcəylər Ondan sonra daha görməyəcəklər <gülüyor> Yəni, münafiflə görəcəklər Ola sonra hesab çəkiləcək, sonra görməyəcəklər Çəhəninəmət üçəndə orada daha sonra görməyəcəklər Özədə onlar işləsələr də Çünki dibdə olacaqlar, onu görə ən Sonra müəlif buyurur ki ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰى Sonra deyil Möminlər cənnətə daxil alınan sordur görücəklər. Necə Allah ta'ala istəsə, necə şeyh rəhimullah necə istəsə, yəni necə istəsə, haçan istəsə, hansı yerdə istəsə, necə rəsifətdə istəsə, al bu da. Bələ şeyh rəhimullah gətirir bu ayəni, çox biris birdən sual eləyindir, cənnətdə necə görücəyib? Yəni hətta arısıtınısı gözü bu gün mümkünsüz. Necə var o çıxır? Necə olsun? Necə istəsə, yəni nə vaxt istəsə xüsusi gün və həm də azaddır da və Allah təala necə gün göstərsəbsə biz bilmirik. Bu düzənlikdə Yox, necə var inşallah. Yəni cənnətdə sizə də həmin şey olmadı. Allah bilir. Yani, ki, Biz bilirik Allah var. Dünyanı çox süsləşdirisə lakin Böyle, diyan olsa idi. Diyan olmuyor. Biz də ne təkrarlayırıq. Nə deyiblər? Bəllələr vaxtı cənnətə gedildilər. Tamam, görəcəyik. Ola olsu görəcəylər. <gülüyor> Ola olsu görəcəylər. Ola bilsin Allah bilir, bilmirəm o var. Cənnətəmi Cennete görecekler. Evet. Cennete kim girip görecekler. İnşallah. Allah bizi inşallah orada oynarsın.